Apakah dia amalan-amalan yang terbaik dan paling hampir boleh dapat dengan Allah di ketika bulan Ramadhan kita pergi dengan cepat dan pantas. Yang pertama sekali mensyahur uh, Ramadhan dan iman dan wahdi sabah wafiralahumataka darma min zambih nabieta siapa yang menunaikan fardu puasa uh, dengan berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan uh, Penerimaan daripada Allah Akan diampunkan bagi mereka dosa-dosa mereka Lalu yang pertama sekali Kita masuk dalam bulan Ramadan Bukan kerana ikut-ikut Tapi adalah kerana Allah SWT pembetulan, pembetulan Pembetulan niat perlu dibuat Di peringkat awal Jadi niat berpuasa adalah Pada malam hari Sebelum uh, masuknya waktu subuh Ya yeah. Jadi boleh buat dalam hati nak buat lafaz pun boleh dalam hati pun boleh eh, dan ia adalah mudah tidak susah niat di dalam dalam solat ya Jadi bermula saja kita waktu subuh tu ya, yang pertama sekali waktu ada waktu imsak 10 minit sebelum waktu subuh waktu imsak itu tidak ada uh, di dalam di dalam uh, fiqul Islam di zaman salah seorang dia hanya adalah cadangan-cadangan uh, para ulama terkini agar orang zaman sekarang tidak terlanjur makan dan minum selepas masuk waktu subuh lalu ini bermakna uh, sepakat seluruh ulama maknanya selepas waktu imsak boleh makan dan minum jadi kalau hari ini kita di UK ini dia punya subuh dia awal eh? jadi kalau bangun itu dah habis waktu imsak boleh makan dan minum lagi tapi tak payahlah Lok-lok makan panas dia pula Makan dia lapar Jadi betul-betul Sebelum masuk waktu Dia akhir-akhir Dan disebutkan oleh hadis nabi juga Kalau kita tengah makan sahur Betul-betul tengah kunyah-kunyah Pop azan Habiskan kunyah Tidak perlu dibuangkan Makanan tersebut Habiskan kunyah dan telan Cuma jangan ambil lagi Dan makan masih Sambang Sambang nanti Baik itu yang pertama Yang ya. seterusnya bagaimana kita bersemangat Untuk menunaikan solat sarawih eh, Berjamaah Maka sepatutnya kita jadi silap Kalau kita tidak bersemangat Menunaikan solat subuh secara berjamaah Maka kita kena azam Untuk menunaikan solat subuh secara berjamaah Sepanjang bulan Ramadan yeah, Di masjid bagi lelaki Bagi perempuan tidak Bagi perempuan Peruntukkan pahala, pahala dalam solat Berbeza dengan lelaki Uh, perempuan Peruntukan pahala dalam solatnya Adalah Solat yang terbaik Adalah solat di rumahnya bersendirian Nabi kata dalam yang sahib Dan di rumahnya yang paling baik Adalah di dalam biliknya Dan dalam pahala yang paling baik sekali Nabi kata Di atas tempat tidurnya Ya Maka ini bermakna Wanita yang solat di dalam rumahnya Adalah sama pahala dengan solat lelaki di luar Di masjid yang 27 kali ganda dan sebagainya Tetapi jangan pula kita mengandaikan Atas tempat tidur itu Di atas tilam dan, dan lok <laughs> Yang tidak stabil uh, Ia adalah hadis Di zaman Nabi Tempat tidurnya adalah uh, uh, Lantai yang yang, yang, yang, yang stabil okay. Baik <coughs> Habis situ. Jadi pertama sekali solat subuh Dari jemaah Kemudian sejujurnya saja kita masuk dalam solat dan dalam puasa Nabi kata salah satu dari turad du'awatuhum tiga kumpulan yang tidak ditolak doa mereka salah satu di antaranya adalah afa muhatta yuftur orang yang sedang berpuasa sampai dah dia berbuka maka ini adalah satu peluang yang besar untuk mendapat takwa iaitulah banyakkan berdoa banyakkan berdoa daripada mula kita masuk sahur tu Daripada mula subuh tu, Sampailah. Waktu yang paling makbul Bila daripada banyak-banyak puasa Iaitulah Sewaktu hampir berbuka Jadi waktu hampir berbuka itu uh, Eloknya kita menambahkan lagi puasa eh, Menambahkan lagi pahala dengan Memperbanyakkan doa Berjamaah dengan ahli keluarga Uh, dan tidak sibuk uh, Menengok apa-apa uh, yang nak makan Dan tanong dengan begitu mendalam ya. Yeah? Tapi perlulah Ambil peluang pada ketika hampir berbuka itu Untuk lebihkan lagi berdoa Itulah waktu ini Jadi yang ke seterusnya uh, Semasa berpuasa juga uh, manfaat tarasa iman Nabi sebut Sesiapa yang memberikan Membukakan Orang-orang yang berpuasa Maka dia dapat pahala Puasa orang yang berpuasa itu uh, Jadi Jadi Uh, kalau kita nak tambahkan Pada puasa kita, kita Puasa kita dapat satu per satu tentunya Ataupun ratus per seratus Kita nak dapat Lapan ratus peratus so, Macam mana cara dia? Berikan orang, lapan orang lain Berbuka dengan duadah Kita sediakan Ya. Yeah? Dengan cara itu kita akan dapat meningkatkan lagi pahala puasa kita. Tapi itu tidak ber... tidaklah bermakna kita tak perlu puasa. Dan tak, tak perlu puasa. Kalau 10 aku tak puasa ke kalau pada 10? Itu tak itu, itu songsang je tafsiran. Okey. Jadi itu adalah cara yang seterusnya. Jadi bulan puasa ini dan kalau kita nak bersedekah begitu, waktu yang lebih makbul lagi adalah 10 yang terakhir sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih Uh, dermawan eh, Itulah pada 10 uh, Ramadhan yang terakhir yeah? Jadi itu adalah Jadi kalau kita azab Contohnya kita azab 10 Ramadhan Akhirnya aku nak derma kat sini sini sini sini Tiba-tiba meninggal dunia Adakah kita memperolehi pahala tersebut Ya yeah, kita memperolehnya. Yeah? Sebagaimana Nabi Yaitul lah, Al-Hadiah Suhaib Illa hamma ahadukum bihasanatin Fala biakmal biha Kutibas lahu hasanat Apabila seorang kamu berkeinginan melakukan sesuatu kebaikan, tapi dia tak sempat nak buat, tak dah nak buat, ada keadaan halangan-halangan dan seumpamanya, lalu dituliskan baginya pahala. Adapun man hamabi sayyidin, sesiapa yang berkeinginan untuk melakukan kejahatan. Kemudian dia gagal melaksanakan kejahatan tersebut Maka tidak dituliskan baginya apa-apa Itulah dia rahmat Allah SWT buat buat itu. Jadi kita kena banyakkan azam untuk buat baik itu. Tapi azam tak boleh bermain Lebih-lebih kuatnya aku nak buat ni, aku nak buat ni, aku nak buat ni Tapi sahaja nak men-entitle dapat pahala, tak dapat Dia betul-betul azam yang niat yang betul-betul dah ada Asad Dah pun asad Dari duit dia untuk ni ha, Contohnya eh. Ataupun betul-betul Maka Itulah dia lagi cara Untuk mendapatkan Lagi banyak Keretaan Allah Dalam bulan ini Iaitulah Azam kan Banyak-banyak Nak tulis buku ke Nak tolong orang ke Nak buatlah Apa sekalipun Azam dan niat Tapi pastikan Ada jalan ni lah ha, Jadi jangan Nak gahut Menyazam lah kan Yang tak boleh Nak dilaksanakan Maka Tak adalah Nak dikira sangat Sebab kita Tak bersungguh sebenarnya habis. Kemudian yang seterusnya a uh, daripada banyak-banyak solat sunat, maka solat sunat yang paling hebat menurut empat mazhab adalah solat sunat witir. Yang kita tak buat pada malam ni. Kenapa kita tak buat? Sekalipun ada waktu yang lebih dahsyat lagi pahalanya solat sunat witir ini, iaitu yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa nama tu, hampir-hampir masuknya waktu subuh. Yeah. Jadi pada waktu kita bangun sahur Jangan makan dan kemudian tidur balik Atau makan kemudian surfing internet Tapi adalah makan Dan kemudian Solat Tahajud dan sebagainya Dan dikhatamkan Penutup dia mestilah Solat sunat witir Ada pun kalau kita solat di masjid Kita nak solat sunat witir sebentar lagi Contohnya Contohnya besok nak buat solat witir ke contoh. Boleh buat, tak ada masalah Tapi bila mana dah buat Awal-awal ni dan terlepaslah waktu afdalnya tapi tak apa dapat pahala juga cuma kuranglah berbanding kalau orang buat hujung boleh tak nak buat sekali lagi ke ujung Aa, maka nabi kata la witrani fil lail tidak ada dua witr dalam satu malam dalam hadis riwayat permisi maka tak boleh buat dua witir. Adalah pada pandangan ulama kita boleh buat buka lah tutup lah macam-macamlah eh. <laughs> nah, tapi itu semuanya adalah kurang afdal. Yang paling afdal tak ada buka tutup, yang itulah sekali saja penghujung segala jenis solat-solat sunat itu. Jadi itulah dia solat witir. Jadi pada malam hari ini, kita tak buat, dan esok kena buat timbang, eh, boleh buat atau tersalah. Okey. Dan Nah uh, jadi itulah uh, antara perkara yang sempat untuk kita kongsikan uh, uh, serempis pintas lalu beberapa perkara yang uh, mampu untuk kita lakukan insya Allah dan tidaklah begitu sukar di bulan bonus ini semoga kita diberikan kekuatan berterusan. Allahumma akhlaqul adzabillahizmiz. Wassalamualaikum warahmatullah. Jadi senyap selepas ni kita ada sedikit more. Jadi jadi sekarang itu saja Allahumma amin.